ذاكروا مصيرها ويوم يشمقون النار وما من جزاء على وَمَا لِيَ جَعَلَ هَذَا قَوْمًا لَذَبِيبًا وَمَنْ يُضِلِّنَا فَمَا ضَلَّ قَوْمٌ إِلَّا هُمْ وَقَالُوا لَن تَمُرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْنَا مَا أُنْزِلَ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى وَلَا يَأْتُونَ فِي الْمَقَالِقِ الَّتِي نَحْنُ مُشْرِقُوا السِّيرَةِ الَّذِينَ يُسْأَلُ عَلَى عُذْرِ إِخْوَانِهِمْ شَمْهَرَانِ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا الدنيا وقال وقال ولا کی سورته په نزول کې شپږ خلا وختم پاسه سورہ نا نازل شوه او ترتیب د سورۃ نو کې پینځه ویشتم نمبر ده پس سورہ نور نا رابط دی سرد ما سبا سره په جو ہو باندی دے یو چې چھ مخی سرد کے اصلاح دا ملو کڑا نو دی سرد کے اصلاح دا کی دے کئی ددی وجنا ورپسی راڑو چھا مل آوکی دا دوار سی شیم مخیہ سورات کے اصلاح د عمل او دی سورات کے اصلاح د اقیدو ارت د دیو جنا ورپسې رالو یا مخیہ سورات کے هغه څه بیان کړو چې داږي نزان پاکول په کار دی لګا پر ذکر تا پردو پر تا قتل د زنانو پر سړو تا قتل نو دې سورات کې هغه صفات بیانې چې په ایبان د ځان مزاینه کول په کار دي د देवा جنا ور پسې رالو یا مخې سورات کې ترغيب ور اتتباد جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا نو دی سورات کې ترغیب ورغې قرآني کریم تا د دی دیو جنا و ور په سيرالو چې د قران او سنت اتبا په سيروانيا یا مقدس سورات کې دلایل په اسباد توحید مختصرا ذکر کړیو نو دې سورات کې دلایل تفصیلا ذکر کای د دیو جنا او بسرالو یا مقدس سورات کې صفای د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او د سرات سراد کې صفایذ جناب رسول الله صلی الله علیه و آ چیغه به کوم اعتراضونه کيده جوابونه زده وا جنا ور پسې راا چې د او خاون دواله صفایو شي مغی سورات کې صفای او پاک دامن د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ او دې سورات کې صفای او پاک دامن د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د देवाجنة او بسرالو چرته جوړه صفایو شی د خزه او خاون چې دا نیکو کار او پرېزګارا د یو دا اعتراض نه پدایي چيکيږي نو دا یا زايدي يا مقيمي صورت کي مثالونه پيش کړل د موحد او د مشرک نو دي صورت کوي الله له مثالونه مو عايي اسنه کے وباندي غانو کې نودا دیو جنا ورب سراળો امتیازات صورت دا صورت ممتاز ده د نورو صورتو نه ب بیان دا سب او سرګناي جنا سب او سرګناي هر انسان له عالم مقرر کړی نا صاحب اسرګاني نا صاحب پلار دو طرف نه اسرګانای د خسر طرف نه ای دا رنگه ممتاز د بیان د فریاد د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ببارد قران کې وقال الرسول یارب رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دارنگه دا سورثوم تاس دے په بیان د جهاد کبير جهاد کبير ژلوې جهاد بیان د قرآني کریم دے وجاهدوم بی جهادن کبیر دارنگه ده دا سورثوم تاس دے باغا صفات خاصه ده عباد الرحمن چه ده عباد الرحمن صفات آپ دی صورت کی کم ذکر کردی دی نداسی ببل صورت کی نشتے داوز صورت اس بات ده مقاصدو ارباو عالیو او رد شوحاتو مقاصد اربعه علیا اس بعد توحید اس بعد رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرت اور اد شبحات کوئی پر رسالت باند کم شوبات گل اعتراضنا کول د د غیر را کوي او رسه نهف د ش براکت کوي چې براکه چونې یو الله دی باغیر د لانه بلسوک براکات له شته او دا درې ځایه کوي یو ل اوله یادات کې تبارهګ لې نه زل فرغانه لادي لیاکونا للعالمین نزیرا درین ظل آت دمبر دس لسم کې تبارک اللذی انشاء جاللہ کا من ذالک جنہ جن او دریم ظل یوش بیتمایات کے آت دمبر اکاس اٹ تبارک الذی جعل فی السماء برجاً بیا بیا وئی تبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی برکات چوونګه الله دے باغیر د الله نبل څوک برکات اچولو الیشت برکات ستا وئی تبارک الذی برکات ستا وئی برکت وی ال ایتواؤو و النماؤو مال خیر ال ایتواؤو مال خیر ور قول او زیادی قول سرد خیرنا مثال دا سده لگئو من دانی او طاقہ کندو کې واجه ستاسو بکور که چه سو افرادی نواغت تاسو یو میاش خورائی او بلا میاشم آغا مندانیت آغا کندو کی واشه او ماغا افراد آغا سے خوراک گئی او غستاسو دو میاش دیوشی یرا ویدی که براکت دے براکت پکی اللہ واشو سو را اکڑل زیات اکڑل سرد خیرنا ال ایتعاو و مال خیر دا برکت اجل والا یو اللہ دے امام نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک کے ذکر گئی ہی کلمت تعظیم لا یم بغی لآدم الا لله دا ز تعظیم مې او کلیمدا بغیر دا الله نه بل چا لوي نار وادي الله برکتونه اچي ناچاري نا دوا کې سمادا دنیا دا, دا او یو ناچاري اخرت دا ناچاري دنیا چھے پکور کے لنگا نہیں کاندو کے دانے نہیں او کوئی کے اوبا نہیں دانا چاری دنیا دا چھے پکور کے لنگا نہیں پائی نہیں شملے نہیں ماستہ نہیں نا پوراکسہ نہیں ہاو چھے کاندو کے دانے نہیں او پا کوئی کے عبا نہیں نو چھکور کے خوراک آسکاک نہیں نو دان آچاری دنیا آئی دان باران باندې چې باران ٹیم پا باندې پاندے وری کی گیا گانی ڈیری غنم جوار د اکوید او بوڑا کی دے من آچاری دا آخرت دا, دا آخرت ناچاری دا آئی چھتا صحیح عمل ندے دا کی دی لارا معلومہی ندے دا عمل لارا معلومہی دا ناچاری دا آخرت او دا ختمی گی بوہِ چا لهه راولی کیتاب راولی گی، نو پاوې نا تاریخه مشی زګه اصلاح د عقیده او د عمل رازی دا دوړ نا چارای ختمی کی د برنا باران له برانې وای الایهم د برانې نوع الله وحي الهي اغراه لك لا قرآن راه لك ستاس و ناچاري ختمك نزل الفرقان على عبده لأكون للعالمين نذيرا وش ناچاري در لختمك لا وطين ختمين وغا خستا سبارک اللذین ظلال فرغان علاد دیئی براکتا چونگی دی ها حضات چرا لیکلی دی قرآن لرا پخول بندہ باندیئی لیا خونہ للعالمین نذیرہ لیدہ پاراچی شید مخلوقات پارے رہونگی اللذین لہو ملک و سماوات ها اللا چغل را اختیار ده ده برا و دخاته ولم یاد تخیدوال ادم نیده نیول نائب او نیشته دلرا شرک بسندت که پیدا کرده هری او شهنو اندا زکر ده لپاندا ده کولو واتغضو من دونی آلیه دان و زاجر بشیر که واتخذو من دونی آلیاتان انی واللئی بغیر دعال لانان نور مددگاران لا یخلقون شیع وهم یخلقون نشی پیداک گولی غیی سیاو شیع و غیی پیداک لیشوی دی ولا یم لکون آلیان حسین واگ دارنی زان لانده د نفه ولای ام لگونه ام دولا حیات اولا نشوره واگ دارنی ده مرگه واگ دارنی جند واگ دارنی ده, <coughs> دو ده, ده, ده پاسه دوده قبرنا ده زان اختیاری نیشته نوغی با حاجت روان و مددگار سنگشید وقال الذين كفروا اس اعتراضات و شبهات المشركين او غادي جوابونه وقال الذين كفروا ان هذا الا ابنفتره و يا كسان چکفر کړه ده نذیره مگر دروځ خانه جوړ گدی لرا وانم علیکم اخرون ایم دادګړې د په دی باندې او کومبل <سؤال> دا بل سوږ د مرګرځاګې مړه دا وی بل سو کې ور سره دی شه هرګی ور سره مرګرځاګې یو فقط جاو زرمه وذورا تا ای سرا دیره توګه په ظلم باندې په حق د پیغمبرګې وزورانه په دروغ باندې وکالو ساتیر لو ولین ات تبهه دیمه دراز واي دای دا کیسره له بنو لیګری دی لا دانو ستې شي په دوانې سارو ما زیګره وار الګلید الهر ذات چه ابو دې په پټوبان دې برا وکاته انه کان غفور رحیمه او دې الله بهونه مهربان درمه دراز وقالو ما لهذر رسولیا ګورو توما واي دې سدي پیغمبر لا ان <coughs> وقالوا ما لهذا الرسول يا قلتوا ما وایدا اسدید پیغمبر لاجے قران کئ و یمجی فی او ګرځی بازار نو کئ داوے څنګه پیغمبر دے صدیکار و بار کئو بازار کې ګرځی دکان کې میلی دلهو دا سنگا پیغمبر دے دے وہ پیغمبر خوبچتا جمعات کے ناستی گھٹ کے بناستی تا تبا ہوئی دا ویسنگا مجھا دے پدکاننو گرزی بازار کے گرزی وقالو مالی آذر رسولی یا گردو آمار ویامشی بیلا سوا کی او گرزی بازار رو کی اے کسو کے گرزی لا ولا وزلایلې مالا کونولین راضی زغه برشتہ چې شیری د زارهره ورکه او یول قايله گانزون سالور اعتراض او یول قايله گانزون یا دې پر د لوی شي د تخزانه وګدار ایستنه پیغمبري خزاني دي ور زغراشی نو دا فضا څنګه پیغمبر دې چې نه مال شه نه دولت شه چې مال دولت هیوم با اعتراض کړي او چې الله زر باد زمغون دا فضلو کې هم بازار باد اعتراض کړي دا چاته و داد دا کمزاینه او یول قايله ګان دنیا دې ور دول شي ده خزانه 빈زم اعتراض او تلګونو لو جند یا ګل مینا یاد شی زل را باغ چې غراه گئی دا غینا کدارشته پیغمبر و مړ چارته باونه به وو در باندې اعتراض کوي داوی څنګه ملاده دا باونه ده بڑا بلکاری نشته وَقَالَ الظَّالِمُونَا إِنْتَ تَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا شفاقم اعتراض وَقَالَ الظَّالِمُونَا وَأَيْ ظَالِمَانَ او الله وَطَنْلًا جوابو که ظَالِمَان دینو زالم کار داغا دے اعتراضو نو تا بناستی وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْتَ و ای ظالمان تاسو تابین ایم بگردی او صدی لی ونی بسی مسحوراً چه بانده سیر شویده لی ونیده بڑا تا تا با وی دا لی ونیده اندرک و ذر بول کلمسال و گورا سرانگی بیانی دی دال مسالونا فظلو فلاستیونا سبیلا دې ګمراځي سېلار نه نو توان لري سېلارې زلو قرآن لن جواب کوي ظالمان زلو داغه ظالمان دی ګمراځي دې هو کار دغه تیرا ستناستی تبارک الذی او جوابونه کوي باز احمه اعتراضی ناغی جوابو کې بازی پریزی دعاستی زڑا پاڑسی دلی وی بسو تبارک اللہ دی انشاء براکدج اونگی دی آغازات که خوخ ایوانو گردولی میں اتارا راق وراد دین باغونا چه بایی واد لاند دا غنوالی وی جالا که قصورا و بگردی تالب ماناییو که اللہ درکی باغون بدرکی معنی بدل درکی بلکت دبو بیسا دی بلکت دی تک زیبکت دی خیامت او تیار کرده منگا گچالا چگت تک زیبکت دی خیامت ساییران جانم کلا جوینی دی لاد زائل او ریبا دی دی لرا غصف دی بانی وزفیران و هنی دل سنچه استا واخع چه او ده واخو بینی ده هنی گی داسه اوازو نا کئی دارنگی جانم چه دیوینی نو هنی گی با غرار با کئی چراوی قردوراتا و ایضاو الممنا مگانن و ایقان او کلا چه قردورشی دایی ذې جان تا غذایتان تا مقرنينه تړل شي وای بزان زیروږه سورای حقکه بیا داغي ذکر راځي خذوف غلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله دروا سبون زران فزلوا مقرنينه تړل شي وای بزان زیروږه داو نلک صبره چه غیبه وایی بدا وقتی ده حلاکت چه حلاک شو, شو؟ و روک شو لاتا دولی اومان سبورن واحدا ورده و ویلشیم گواره این رضی حلاکتیو ودو زبورن کسی را گواره ای حلاکتون دیر وای پیغمبره ده غوردی یا گواره جنده ده آغا چه واده گلشی منتقیان و سرات کانت لهم جزایم و مسیرات وی بادهی دفارا بدلا و زاید راد لو دیلاو پدیگی آج همیشه بگی پدیگی او دا پرامستا بانده واده گختل شوی و یوم آئی آشرو هم یاد که آغا رده چه او چې د ایبادت کو بغیر د الله نه ورته بوای اعتاس کوم را ګړیو زما باندې جان دا اموم زل سبیل یا زای کوم راو ز سیلار نه تاسو کوم را ګړیو کده راو قالو سبحانك بوای دایو باګی دا تل را دې مناسب بلا چې ونيو مونږه بغیر ستانه مددګاران لیکن تاسګه ورګړې و دایلا دایم شرانو نا تر دې پوره چې پر ما کتاب تاسو ذکر پر هدا قران ذکر د قران نوم ده قران دې نا پاتش حتا نسو ذکراتر دے پورے جفرے خود قرآن وکانو قومم بورا او دی قوم حلاق شوی فقط قذبو کنو تائیس را در جنگ دے مشران تاسولا بی ما تقولو نا پاچ تاسوی تا خوی دے برا مدد فما تصديون صرفن ولا نصرا توان بند رایتاسو داڑولو د مصیبت ولا نصرا مذ ند امداد نه ځان مصیبت اڑولې شي نه امداد کولې شي دیو بلا و ما یعلم من ګم من ګم چاځ زیاده وګ تاسو نه نو بسګم غد <coughs> مار دے دے دے و ما هر سالنا دیوهی ده خوراک ایداسن پیغمبر ده دیوهی ده بازارونو و گسوکی کردی ده سن پیغمبر ده جواب و ما هر سالنا قبله که من المرسلینا ندره گری منگا مخیستان دان بیاونا مگر دیوه خوراک و گردی دلو بگسوکی وجانا بعدكم لبعد فتنه گردو نیم کا باز استاسو دوباره د بازو امتحان دا مشرکین اعتراض نکای من استاسو امتحان کو بدای بعد او د اعتراضو کو بدای گئیو ا تاسو وینئایا تاسو صبر کوئ خطاب هایا تازو صبر کوي وکانا ربک بصیرا او دیراب ستالی دونگی وقال اللذین اللہ ارجون لقانا وائیا کسانا شاگیا قدن سا دی زمد ملاقات ولی نرازی بنبان ملائک یادی ونو منگ رب زمگا لو تا اکرار ایذیا دی او غ پخبل زرونو کې وا تو تو ان کبیر نا فرمانی وغلا سر غشی وکړه دای سر غشلو یا یوم یرو نل ملائکتا باغا یاد کا ورځ چویني بادای ملائک نو پای زیره پدارس کې مجرمین ولها ګلوونه جرم جوه و ب جر بند کذا په بندته ولو الله تا ظمره باندې وَقَدِمْنَا کېقدم اامه بلومن ړ نه اوړاندې به شومنګ هغه صندا چې عمل کی د ساله فجانا اب او باگرده اومنگا دیلالا غبار نوستلش شوه سنجه معشومان لوبه کئی آکوٹانای جوڑی کی او بیاغا کوٹانای غی روانی کی او پلاتوی ہوئی داسه ازائی اغا عمل خوی د فا عملی ده معشومانو اغا لوبه وی ایس فائده باورلہ ورمی کی اغا عملی بیزایا دی دغامن بی زایده فجعالنه و بامن دوره اصحاب الجننه ده یومی زین خیر و مستقرن جنتیان بدا رسکی وربی دودری دو واسن و مقیلہ و کستبیدارم گاہ یومی تشککو سماو بی الغمامی یادگا غورده چو وای نرهبا کومگا اسمان را بل غما می یا نمشل غما می بشاند و ریازی څنګه وریز جدا جدا شي دا سي اسمان با جدا جدا شي او ټوټي ټوټي بشي يا ما نادا يومه ما کوسماو بل غما می یاد کا غو راز چوبا جوی اسمان بیل غمامی سرد وریازی آو وریاز که یغبان تکلی تکلیشی اسمان باو مار سرده سی تکلی تکلیشی یوما تشاک قصم آمون بیل غمامی ودرزلال ملایک دو تنزیلا اور آگوزی باکریشی ملایک وَنُدِلَ الْمَلَائِكَتُ تَنْزِيلَ رَاكُوزِ بَا كَرِشِ مَلَائِكَ بَرَاكُوزِ دُو الْمُلْكَوْ يَوْمَيْدِنِ الْحَقُ لِلْرَحْمَنَ اختیار بدار اسكي رشتیاب بمهربان زادلا وَقَانَ يَوْمَنْ عَلَى الْكَافِرِينَ حَدْغَسِيرَ عَوِي بَا دَغَرَزَ فَكَافِرَانُ بَاندِ سَخْتَا و یوم آئی آزو الظالمو علا یا دئیه زجر ورکی منگری نظر سانتلا و یوم آئی آزو الظالمو علا یا دئیه یاد کا غور ازو چچک بلگئی ظالم بلا اسمان دی و ای بده یالی دن تخستو مار رسول سبیلا چه ما سره وی سر ده پیغمبر نن لار رو ارمان ده زده پیغمبر پلار رو تلے یا ویلہ تالی تنی حائر و کعوی ما لرا ارمان ده ما لرا لما تغید فلان خلیلا چه ما نیونه ویلی فلان دوست پتائی شرائی کمرائی که ما لرا ده قرآن نا آنی ذکر ده قرآن زخو قرآن لروانو ما او زراتوی رازوی رو جلا پا دیکی با چرتا امامتیونی و ختمونه با پا کپا تراوگی و کو نکال خرچا و کو د ده قرآن دستکنه پا دیکلهم پا, پا ختمونو پا سیکر دول ما لقضاد درلانی یعنی زکره بعد از جاانیه زخو قرآن لروانو بزراتوی یا سورہ نبوار نہ شو ما سگه کنه قران راتل زما کلی تا زيد قران بوتم لا کذ اللہ نی ذکره تا کی سراخ تا کمال ز قران واسهینا چراغ متا و کنه شیطان الانسان خذولا او ده شیطان دپار د انسانی مشرک شرم اون که اے دے خوئی او شرم او وقال او اصولو یا ربی او بو آئی پیغمبر وارب زمان انا قوم دغضو حاضر قرآن ماجورا یا جنان قوم زمان نیولے ہو قرآن لگا پری خودے ہیں قرآن پری خودے قرآن تنو اوزگار ہو خنا قران لواتل دې دې قران ناتو ها نا بزو کتاب گمه ورای ظهورهم وتمسحو بذخارف الھزامی ها په هغه بهو خبري مانګول لا ګولې اونا ساتی کتاب شاتغور زوليو هغه پري خدې وو هغه د اوسګار نو پیغمبر با قیامت کې وې زما کتاب شاته ورذوله وکذا لکا جان لکل نبی ان دارنګ ګردولی منگا د بارا داریاو نبی حدو ام منل مجریمینا دشمنان مجریمینا وکف ر رب کاد یوم نسیر کافیران ستان لار وقال ل کبرو وای یا کسانه چې کوورې کړړ د او داای بل اعتراضواقالل ل کو وای یا کسانه چې کوورې کړړ د لاړانو د لا لخورآو جملهوا د وړین راي په دبانې مړه په یو ځل دی وایې زموږه صلیبيان کیږي غزل کا خبره همدارنګ دا لنو ثبت به فؤادا کو لګلګی رالي کو دغه پارا چې مضبوط کوم گا په دې باندې ستاد ځړ ورتا نا و تر دیلا واځه کو مونږه دلر په واځه کولو تر دیل اصل کی صفات ده معانیو د الفاظ راضی رازی مجازان دای رالل الفاظ سیوی تردیلی و تردیلی مانا بعدی بٹی کی بادی نبوییی کاری چه بخن رو آگا و او چه دا مانی تا پوستیو که دا مطلب دی دیادو خبرم نیج دیس مانا ورات اللہ و واځه قوم منغادي لا واځه ګولوان ولایا دونه کبه مصلم الا جنګ به حق راز لمګې دې دادا په څه و اعتراض مگر راز لګلې منګه دادا پرشتیا واه په جواب باندې وا سن دسیرا او په څه بیان منګه جواب را لګې کړه چې اعتراض کوي ابن الجوزئی تحصیل کې ذکر کوي باندې جواب را لې وو جواب را لې غلۍ وافق قران کې د مشرک د هر یو اعتراض جواب شته او چې په قران په یو الزینا یوشر ماله او دہی مل جہنم ها غاسان چې په دغلي شی بمونو تا اولای کا شر مکانن دا کساننا کار دیز درج و سبیلا او گمرادی سیلارنا و لقا دینا مسل کتاب او تایسرا ورگنی مگا موسیٰ علی اسلام لکتاب رب تی ماسا وقصر سده رب دا چه اعتراضون تیرشو اعتراضونه بذرباد دی گئی قال یوشان شان بلشان او جوابونه باکي دا اعتراضونه جوابونه کې بده ژوند دي زړه متانګا څنګه چې موسی عليه السلام زړه نو تانګ کړي نو تاسانا زپاره د موسی عليه السلام ځواکې اراړې والله غذا دنا موسل کې دابان تاګې سره وګړی منږ مثالې اسلام ل او ګ منګ د سره رو, رو, رو, رو, رو, رو سلام معوي نه و منګال لاړ شي اوما کسان تا چې تجیب کړړی د منګیاو په دمر نه اون نو لاګله منګا دبحله کوو۔ و قوم انوین او قوم دنو علیه السلام کلیچ تکزیبو کدا انبیاو نو قرق منگا دئیو و جاننام لنناس آیتان و گردور منگا دئیلہ دفارد خلقون نخاب و آتدنا لی ظالمین آزابن او تیار کرنی منگا ظالمانو لا عذاب دردناکو وا و سمودا یاد که آدھیان و سمودیان و سابر را سیوا کوئی وعلا کوئی وعلا قوم شوئے با چا کوئی او اغیر براتلل ساروی بے راستل او بائی کے بے ساروی او بو بود بولا و سابر را وَقُرُونَنْ بِنَ ظَالِكَ كَثِيرًا او پیڑایا پمیاند دیگر دیره وَقُلَّنْ زَرَبْنَا لَوْلَمْ سَالُ او طول بیانکڑیو مانگا دایتا ميشالونا طولتا ميشالونا ویدیو احکان ویدیو حالاتم ورد بیانکڑیو داقوانی شابی کاؤ وَقُلَّنْ او ټول تا بیاګړي مونږه مثالونه واقواله د برنا دبیره او هر یوه لاګړي مونږه په حالات ګلو ولکذا تول القريه اللذي تاغي سراره ټکړي ديه بگلي يا رب نجو روجو په باندې ورو ول باده کاني په ورو لجوหาคมې لوتو او والا میا ګونو یراونا دو انی زوی چوی ندی لا بل ګانو لار جونن شورا بلګدایا کیدان سادی د قیامت برازیه منشر به حساب کوي الله و اذار او ګی یتخذونک الا او کلا چوی نیه ننوید ایتال را مګر پتوکا بانده او دیوئی احادا لذیبا صلی اللہ و رسولہ آئی دادی آسده چلیگل ده اللہ استاد دیوئے داغ ده چلیگل ده اللہ استاد را دیگل ان انکالا لہ دلونا آلیحات دینا قریب دیده چلیگل دیوئی منلاد ز غړولې مم ل راز لولا صبر نه الها کمګا نو غلچې په دی باندې د دي. منګا دلیاو نه اړولو او هغه وم ګلچو وڅوبا یال منین يرول اذاب چې دی په ابو شی کلاچو نی اذاب ما نزدل سبيلا جسو کمراو دو صحیل آره نا ارا ایتا من اتخذ ایلاؤو هواه آئی خبر ایتا غچانا شاگنیونه ده اخبال خواهش لمندگار ارا ایتا من اتخذ ایلاؤو هواه اصل کې دا مفهولی سانی ده و مقدم شد وجد شرافتنا یانی ارائتا منن تہ ہاواو الہو خلغائش مددگار میولے باچڑو تا سوی نوغا کیو اوان تا د گونو علی با تا بدوا ذمہ دار تا سبو ہ تا سبو ہ تا سبو ام تاسا با گمان گیتا اتنا اکسر اومی اسماؤنا چا اکسر دائن او ری قرآن او یا کلونا یا بویگی با قرآن این ام الا کل انعامی ندیدائی مگر بشاندر دنگرو بانده بانم ازولو سبیلا ملکدائی صہی لارتن خطا شوا انام ترای لاربیکا اتن ګور راپ ساتا اوس از لاک لیا بیانئی انام ترای لاربیکا اتن ګور راپ ساتا سرانگی وګګ ګل سوره کو کو ګرنو ګردونه به دل را ولાડ ستا سوره دې خو ستا تابین نه ما اس وقید شنو ستا سوره لگی وقتی ریگی نو سوره روان دے تقبل سوره نشه کانٹرول کو لے ستا اختیار کی میشتے نو تبا نور سا اختیار دا اللہ نوالی علام ال الاربکات نگوری رب ستا تا کیفا مدد ذلہ سرنگی اگد کردے ګور وړه دا لاند وګورول به دل را ولړ سوما جان بیا ګرولم ګنوار پدیواز دلیل سوما کا بازو الهنا قبضه يسرا بیا ګمو غذلا وندرب ناب ګمو لوا سان لګ لګ بیا زاس سورې خفېږي خفېږي چنوار پریوزی سوری بیانی یا وواللزی جالا لگم لیل لباسا دا اللہ غزاد دے چکردونے استاز بارش بجاما ونوما صباتا او خوب راحت بدان صبات سین بیتے کے مانا دا پریکاولو لگا صبت تا صبت خالی و رازی تا زګادي کې د ښکار نه دای منه غړیو پرې غړیو نو سو بعد خووب تام زګوي چې د سړې واده پرې کوي ختمایو باند زړې ستو ما نه کو چې او تازشي و هو نن زی لباسا وان نو ما سباته پراہت بدان و جالا نارا نشورا او در غلیر رض گردی دو دراز کار کسمو کان و اوال نزیر سر ریاه او دا اللہ ازاد جرالی عبادونا زیری مقید خپل رحمتنا باران نمقید ایخی ایخی اواغان راشید وان زما ميزه سماي ما انت ورا ورومږه زبرنو بو با باقي دې پاراتځه زګمږه په دیوان غلې اوچ وانوسګي او می ما خلګما اوسګو منګه دلا ها ستاچ او انسانان ولقد صرفنا بين اوم تا کی سره چلوم ګورانه را په میاندوای کی زه نه بارځ نه پاتو اخلي مو غوا تا قران لو څوو دا مو ته نشي زد کو نو تبزي ولقد صرفنا بينهم ليهذجروا په تای سره بيان کوم ګورانه ڈیڈا پا راج ڈای نو ڈو آخلی ڈو اینکار کئی اکسار دخالکونا ڈلا کو فورا مگر دخورنا اینکار نه ڈا پا روید مگا نو بورتاکڑے واو مگا ڈا پا روید مگا ڈا پا روید کلیگی آر اونگی د یا دا قرآن باگده ڈا پا روید کافرین نمو څومره هرګل کې محمد کا پیغمبر څنګه ودان قران دا ولا ورته او نا د ټوله العالم په طرح وایي ګل ونا که څینال لباس دی ګل کوي او د نزيګه کومه زما ګانو کیا را موږ په اړ یو دګي یاو ووږه نومه ما د غفراونو وجاهد بی جهادم کبیره وبیانونو قران باندې جهادم کبیر جهاد لوی جهاد کبیر قران ته وې ځکه صورت مکی ده او ماککی جهاد لا نه نو څنګه جهاد ما مراده بیان, بیان ده قران او جو قران بیان دی جهادي کبیر وې دالو جهاد دی دویره تاسو قرآن وايي چې jihad نه کوي ته په jihad کوي یو او واجب بي jihadam ghabira تر په بیان نو قرآن باندې jihad لو یو هو و نذی مرجل بحرینه او د الله غثات چروانګری دوذریا غونا هادا آدم هراتون دا یو ده خود خالیس و هادا ملونو جاج او دا بل ده تریو مال گین زمگی دلان دیو گورا یو زائی کوئی او گینو ترویو براوزی او ماغا کور کے بل زائی کوئی او گینو خواگی او براوزی دا تریو دریاب او دا خود دریاب دا چاپی دا کڑی دغه سه په سامان کې یو ځای کې واګیو وي او بې ځای کې تارړیو او غار دې یو بل نه جوړه واجی دي هاذا کون پوراتون دایو دې خو خالص واذا ملون اجاج دایو دې تری مارګیت وجانا بینه ما برذخ ګورځو دا پنځه دروازو کې پردا وحیران ماجورا باندې پامځه یا بردا ناوړي یو کور کې یو ګړتګیو کې نو تر وی وبې نو جبل نو خوګي وبې داميانځي پردا چارو استه یار وهو اني خلقت ول دا لرزاتې جبې دا کړه دوه بونه باضا فجالم نہ سبب وسحر قرونه تلوا کاوته نہ سب وسره وسخرګمایو ان سرګنی دا په نعمت زال طرف را هر سرګنی هغه په باندې خفقېږي باندې سره وذريږي دا نبی عليه السلام له ډېرې ښې رواکړې وي پر سالور سمفو سانو قسمونو کې دا ډېر یو लवली رواکړې وي د دې اصل وجہ دا وا چې څرګانې زیاتی شي نو چې څرګانې زیاتی نو چې چا تزي مصالحې غوږې بول سره ودرېږي او نبی علیہ السلام پس خرگانہ دیر مینو رسول اللہ علیہ السلام دانا سب خالق امو سخرگانہ اموہ او سخرگانہ نبی علیہ السلام صحابہ مصر تلے گل ویدر کبتو آلو خیال ساتے یا دکا ماریہ خیبتی یاوہ او وجہ ذو جاعا هو الذي خلقنا من ماء بشرا دال ذاته بنا کړه غوړه بندا فجعلنا سبا و سحرا ګرونه لا خامنه سبا و سرغانه نصب پټکی خپلو دا غاوند در سره ودريږي چې نصب मजबूती ها در سره مار کوي آ در سره وچه بنا سب کے مخالفی نو آبا دی دا مرک بندو باس کئی ابو جا علی خودنا سبو ابو لابی دا سبو او سرگانائی اغمدال سر اولانائی آبا دی مرک ارتیاں گئی حضرت ابو بکر اسخرو وچه کلے ازرکو نو غور سرال ترو میدان تروان دے فجا لون سبو سحران دونه دلهه دلهه خامون او دسر بیا نه ورګان رب او دما ست کو در کوالا ويا الله او د عبادت کای بغیر د الله دا سرچه پړدان شي ور دیلا او نن زرا ور دیلا او د کافر اللہ ربی زہیرہ پہ خلاف درہ کی انداز کونکے ہیں چھتا اللہ خلاف دے گئی دیر مڑا نہیں دے دین کے بعد مرگر نه نکہی دین کے بعد ارسرہ نہیں اولادو دین کے بعد مقابلی اوچھے کالا دین مقابل راشی دیو بیاد آگا دیر خمار کرے گئی ارسرہ و دیر د دین په مقابله کې د هډه ملنه دا چې د دیني مآتي بیا دې یوسګار و ماړ سنګه اله مبشنو نذیرا نګلې ګلې مونږه مگر زه ریو ور ګو کې وی هر ور ګو کې وایا ما سلو کوم علی من اجرنه نګوار ما تاسو نه په دیوان سازرو اللامم جاءه تغدا الا ربي سبيلا مگر زه چا چه فوقشي وليني په ورته مار دادر ما ورما چې انا تلاره په لګي نور کنه مان د ورما د اولاد د ورما وتوکلنا للحي الذي لا يموت جانو په ګوندې آزاد شغبان <تصالح> مرن راضی و سب بیاند رب بیاندی تاکی بیان نواب استاند را اللہ واند رگیایا و قفا بی بی دروب عبادی خبیریا کافی دے اللہ <تصالح> فکنا اون رو بندگانو خبردار اللہ تیغا لگ سماواتی ورد آد آن اللہ چا پیدا کری اس واندون او اوما چې مې د دې کې او بیا تر هغه پرځه چې فن سلطان وته الرحمن مې ربن ذات دې فسأل بي خبيرا فسأل بي خبيرا يعني فسأمن تجد خبيرا غالقا علما او زميني دلا خبردارو دالنا غوا شاعلان اللہ درگئی ابو القاسم شہلی ویلیو یا من يراما فی الزمیری ویسمعو انطلبو اندو لگل ما يتوقعو و اذا اقین لهم الرحمن او کلاچ ویلش دیتا سیند او گل مهربان زادتا و ایجای سود مهربان ایمونگا سیده اکوه اگتا چطانون تا حکم که وزاده ام نفورا زیاد کی دیلغا نفرات دا تبو اید آتوا اینو من با سید دید کوا و من با عبادت کوا وزاده ام نفورا زیاد کی دیلغا نفرات نور نفرات زادشی ویجتو آئی ادو کواه دبارکن لذی جالا فی سمائی بروجا دریندن نبی دشرفی البرکت برکت چه هنگی دیا هزات چه گردودی پاس مانگی پڑا اون و جالا فی آس راجا و کمرم منیر گردودی دیوان و کمرم و هو اللذي جعل الليل و النهار دا الله الزعاد دي جقردوك دا اشباونا زا خلفتا يو بالبصيرات لوكي لمن اراد ان يزكرا دا قرداغا اچاة غيرا دا او غير بلا جبان واخلي او اراد الرحمن او پسې ګاند مهربان بادشاہ الዚهه کساندی چويزي پس وک باندې باج زایو حاجزي کې الله ته جاړي فریاد کې و اذا خاطبوا ال جاءوا قالوا سلاما يو صفات ذکرګر الذين يمشون على الارض هونا وَاِذَا خَاتَوْا هُمُ الْجَاهِلُونَ کَلَجِ خَبَرُ كَيْزِي سَرَ جَاهِلَانَ قَادُوا سَلَامًا وَاِيُ وَرْدَدَي وَيَنَا پُرَدَ تَوْحِيدَ سَلَامًا اِبْلِ کَسِير مَعْنَا كَي سُدَادَمْ بِنَا الْقَوْلِ وَيَنَا پُرَدَ تَوْحِيدَ پُرَا وَيَنَا تَوْحِيدَ پای جون جون نگئئئئئ صفاو آزیاں خبره کیا قالو سلاماو آئی ورددائی وینا پردتو عید واللزین آئی حبیدون لرابیم واقسان درم صفت چا عشبت رئی خبر رب دا سجدو و قیاما پسید داو پودر دو باندی اللہ دو گاڑی او الله ته جاړي ولذینا یبیدون لربهم هغه څامن چې ایشوته ریخ بل رب ته سجدا وکیا ما پسې دی او ودردو شپه عبادت کوي الله ته جاړي ولذینا یقولون هغه څانه چې غايو ربنا صرف عنا عذاب صلورم صفت وارب زمانگا وارو زمانگا زابد جانم این آزابا کان غرام یقینان ده ازابد جانم غرامن سخت یا غرامن دائمن همیشا یقینان ازابد جانم ده همیشا غرامن لازمن ده زغا میشان ده آزاد جانم غرامه لازم مشرکین الله انده ساز مستقر ومقام او دا زه بد زائد او دو او د اوسه دو والذین اذا فکو پزم صفد هغه سامن چې کلهای خرج کای لم یزریون شرک نه گایو زیاد دین گئی والا میاسترو او گم نه گئی وgana بنظالکہ قواما وی په میاند دی کیودری دونگه وgana بنظالکہ قواما وی په میاند دی کیودری دونگه خپل سادر مطابق په غوزا یہ شفګم والذینا لا دونا مال الا نہرا اګسان چاغې نه رامتږئ سره الله نه مددگار بل ولای عبدون الناس اللذین او نو او ونان سانګا چرام ګړي دی الله وجلالی الا بالحق بغیر بقانوني شرعي اوتم وانا زودن جنا کيو ومي وان ذالک الک چازدا کار ګندو بوغردو لشی زائد جرم تا اضاف له العذاب يوم القيامه د جهان باندې شې د لرا عذاب پروازه قیامت و يحل به مهانا او دنه وشي بږي ذلیل الا من تاب مگر رسول چې غتوب او خلا یو دروازه درته پرې خوږا کل جرم او گناد اکڑی توباو باسا ایلا منتابا مگراغ سوک چا توباو کلائی مانران او ملیو کامل نیک فا اولائی کا یبادر اللہ و سیادیم حسنات دا کسانجری بدل وکی اللہ او جرم او گناد ایپنی کو باندی چا گناو نیکڑی ابو انه اللہ نیک آئی کی حدیث کی قیامت پر از شکل حساب کی گی یاو بندہ با اللہ اود رئی وارتا بوئی دا عمل کرو دا عمل لکڑیو دا عمل لکڑیو دیمو یاو دا عمل لکڑیو آو یاو یاو عمل بو اتو شمیری ده گناہ شداغ گناہو نکڑیو نو بانده و پزرگی وی چلانم غرق شم تباشو دا دور بد آمال دا خوزه تباشو ما به با یو یو دش میری قصدن با اللا سع آمال دده پریدی نو چدا و تا اوش میری دادی کری و دیب و یاو نو دیبا پزرگی وی زخو تازدان به الله د سمروره پری خودی نو بیا وا الله ور توئی دا ټول بد اعمال دا میرا الله په نیکو باندې نو چا الله ورئی دا میرا الله په ډې کو بدل کړ ندا بادا بزروئی الله ما خپل کار کاروم کړهو خپل نه میوم کړهو دیو بیا خپل هغه بد عمل لوشميري زکا ہوئی وچوز کو گھٹا شوا پنے کائے بدلی نو دے بوئی اللہ مانگا فلانے کار امگڑے ہو اگا فلانے میں امگڑے ہو یوبدل اللہ سی آدم حسنات فولائی کا یوبدل اللہ سی آدم حسنات داکہ بدل بکی اللہ بدائی در پنے کو باندې۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اودې الله په کې مهربان او داونه بدل الله ماف کې اودې شمعف کول نه مهربان دي اوبه الله په دې کو بدل کې وَتَابَ وَأَتَابَ عَلَى الصَّالِحِينَ او چا چې توبه او خلا مليو ګنې کو پاین نو يې توبې لا لایم ذئ راغد زی الله د براغد زه دو والذین لا یشذون الذرع اگر څامن چې غی نه اجرې مجالس د شرکا او د بیدات زور درو اگر مجالس د شرکا او د بیدات چای تنزی غلط مجلسو کارو تنزیه و اذا مروا بالغو مرو کراما او کلاچ تیری دی په بس و بانده کراما زی دی پا ایزاد ایزاد سمت لب و ایزا مر رو بل لغو مر رو کراما کلاچ تیری دی مجالی سود شرکاود بدات زی سرد قرآن سرد بیان کانی تا لانوشی خرد منکراتو کئیو اقتضا سراط المستقیم کے علامہ الاندیمی رحمت اللہ علی مانا کئی لایش حدو ننظورا نه حاضری کی مجالس و شرکو دمیداتا و مرو بلغو مرو کراما او چی تیری کی بمجالس و شرکو دمیداتا نو تیری کی سرد بیاننا ا عزت دا وی چې دا قران او سنت بیان وکي و اي ذا ذو بي ولذينا اعز ذکروا کسان کله جه پانورغي شي بعد درب نه پروي دی اي بده ما دي غاڼه اوراد داغي ما يني ځان ا لامیا جبلو الیا سبم او مانا نګر زیبا دا هینا کاڼاوړه اند ولغینا وکسان چغی وایو رب زمونږ حب لنا من ازواجنا وبا کی مجتاز زمونږ د بیبیانو نا او د اولاد زمونږ قرت عین یا خونگی دستر کو چاہیوئی اللہ مالا بی بی یا کو یا خونگی راکے اولاد رالا دستر کو یا خونگی راکے واللزین ای اولونا اغاکسان چاہیوائی واربا زمنگا و باقی منگا تاہت زمنگا دبی بیانونا او د اولاد زمنگا قررت آئینو یا خاوون کی دسترګو واجلال للمتقین اماما او ګرځي منګیا د بار د متقیا دا درې نعمتونه چې بچا د دنیا کې وشي دینالوې نعمت بیا بلسیه چې ایمان نصیب شوي او خپ غاږه سترګو یا خاون کی اولاد د سترګو یا خاون کی او مرگردی موحیدین و مطاقعانی هدین علوین احمد مبیابل سیئی او وَالَّذِينَ يَقُولُونَا آه کسانو چه غیوائی واربا زمنگا باقی مندازمی بیانو او دا اولاد زمنگا قررد دعائیونی یا قومی دستر وَجَلَّا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُگَرْدِهِ مَنْقَادِ بَارَادِ مُتَّقِيَانُ بِيشْوَا اولائی که او زون الورفت بیما سبرو دا کسان جی بدل بورگشی دی لبالا خانه پس اومدائی چی دی صبر کرده د نو دانه ما تونه جدار باندیوشو خلق دی کئی کتزل کنا خلک دی وی با را دی تصبر کا وا بےبال صبر وب صدائی زئی صبر کړو وایو لا گاو نبی و سلام او موږ هم کیو په دې کې د پیش کا شو سلام دیا سرا الله او د پیش کا شی او سلام سلام په دې کې سلام و قولا من رب الرحیم خالدینا بیا به شبوې پدې کې حسنات مذکر و مقامه خیر ساده زائد او درې دو خیر ساده زائد پس کار را تسید و مقامه او درې دو کول بیا او بكم لولا دعاو کوم خیال کوي دوا مطلب دی یو مطلب د آیات ګل ما یا په بكم ربي وای ورته پیغمبره په تاسو باندې زم ما رب سکاي لولا دعاو کو گنوي تاسو بلنه الله لرا سماد لبو ک تاسو الله در مزد کوی نو نور الله په تاسو سکايو لګو سړېو هغه نو او نو کار باندې کار کوي کار ورته خی اوغه کوي نه کار ورته خی اوغه کوي نه کار ورته خی اوغه کوي نه نوګه پتا نور سکو ته ما کار لاسادر ذکر نه یې پتا سکو ضرورت شه مطلب دا ده چې الله تاسو تاسو بيداخړي عبادت لا نجی تاسو دا عبادت نکوی نو نور پا تاسو سکی ما یاباو بے کم ربی سکی و تاسو زماربو لولا دعاو کم کنوی ستاسو بلن اللہ لہ دیم مطلب دا ما یاباو بے کم ربی ندرکی تاسو لازمارب عذابو مایا وبیکم ربی نکای بتاس باند زما رب عذاب در یعنی الله عذاب نذر کای لاولا دعا و غم کن وی بلن استاس غیر الله لَا لارا مطلب دا ک تاس غیر الله نہ را مدد کوئی الله تاسو عذاب نذر کای و تاس غیر اللہ راه مدد کوینو زکه عذاب درکای کرا دو مطلب وشو قل ما یا ابوکم ربی و یا سگای بتاس باند زما رب لا ولاد او قم کنوی الله او دما ما نا قل ما وایا نذر گئی تاسو راز مارب عذاب یني مای واجب حکم ربی لو لا دعا حکم کنی بلنا تاسو غیر الله نرا فقد کذبتم نو دایسر تکذیب وک تاسو فزاوب یگن لزام ذرے چی شود عذاب تاسو پر په تا اللہ را مدد نکو تقذیبو مو کو در پیغمبر نو عذاب بدرگی نو عذاب خود زکا در کو تاسو اللہ را مدد کو نو چه اللہ نرامدد کوی نو بیا با عذاب درگیش تقذیب کوی فقد کذبتون تاکیق سره تقذیبو کتا تاسو فساو با یکونو لی زاما زرده جشی و در عذابو تا زبور بے وستا سورت کے اسمات مقاصد و عربا و عالیہو او شبہت مشرکینو و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نافذ شرف البرکات کولا مخ بسم اللہ الرحمن الرحیم راسيبني تلك آيات الدكار بالمبين لعلك قابرون تسكى لا يكونوا مؤمنين إلا شهر وزيلا لهم نسكى إلا آيات مطلقة عناكم لا أقاربين وما يعطي إن تلك من الرحمن مطلقين لله كانوا نموضغين فقد تكتبوا فضياتي منظروا ما وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ لَا تَعْلَمُونَ فَإِذَا ایدوار من اطوالی وَاقَرَتْ وَبِنْ قُلَ اللَّهِ تُقُوبَ وَاَقَدِ الْأَبِيُمْ وَجَعَلَ إِنَّا مُسَيْجَ وَتِالْتَ تو نے قال اولو تو کبیشر کی ہو گئی قال فاطمہ اے کو سبنا قالوا يا صحابه لم لا ان انا قالوا صحابه قالوا والوالدين من المقربين قال قال ان تقول قالوا حيوانهم اسمهم قالوا بعصبه قالوا قال په کوم ځای باندې وقال مما كانون قادون عبود الصناب وراء عاكمين قال اه يسعونك وستدونك ويصعون قالوا والوجد الآباء فكذاك يخلون قال اما اذكو ما كنتم تطعونون اذكو على اذكو الزمن فعنو فاندور الى آخر العالمين الذي خلق لكم ويديه والذي هو يتعوني ويسعين وإذا قرصوا يشعيني والذي هو يمتوني سمعيني والذي أتفا ويوجد للبقية يوفيه وفيه بهمك والحفن بسوالعين واجعال للنسان سلوكين لا حِيَزَ لِوَجْهِهِ بیساؤل قالو مو پیلای پا کے که وصل ویختم پس ده سوره واقعی نازل شوے دے اور ترتیب ده کے تونو نمبر دے پس ده سوره فرقان نازل رابط او تعلق ده دی سوره ده ما سبقه سرا پگانو وجوه بانده ده. یا دا چې مخې کے کې استعزاد مشرکینو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وره نو دې صورت کې تسلي ورکای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا شذيبه استعزاد کای دایوا ټوکی کای تا پورې ومشارې وتہ ظلمت یا مرج سورات کے اعتراضات مشرکین او بیان چو نو دی کے تخویف ور گئی مشرکین ہوتا ستاس خداے ترازن کوئی او بریات سدئی یو اخرتون کے عذاب بدر کو یا مخی کی کے بیان او چه صاهر ویلو رسول الله صلی الله تا نو دی سورات کې وی आवाज هغه تا نو شعیب علی السلام ته هم صاهر او جادوگر ویلو نو سٹام شرانته جادوگران ویلو کتات جادوگر وای نو اس فروا نيسته او باټ مکاوا یا نو کې سورات کې تريب کریم تا او دی صورت کم اول کی ترغیب و قرآن کریم تا دیو اجنه ورپسی راڑ چه ترغیبات قرآن کریم تا یوزائی شی چه دخالکو مینه او شو پیدای شي یا بکی صورت کی آخر کیوی فقط کذبتم و ویبونو لیزاما تجزیب و مکن و عذاب بدر پوری پیوست شی ندی صورت داه نه منی پیش کئ یو ګورا گچا ته تزیک کړه او با وی باند ذا لا ذا بن راغلیو هم ته آزاد صورت ممتاز ده په ویناده پیغمبر چلا اصلکم ما له تاسونا او وززگوارن پا بیاند مسالا دارنگ دا صورت ممتاز دی پا حالت دا اغدریاب رو دینیل فکان کلو فرقین کتاو دی چا دویسی شویو اوارو یو داسی واد تا بویگینی اولوی دی رکای دار دا په دې سورث کې ذکر کای او بلګ نيشت دا رنگي دا سورث مون تاسې کوینه د فرعون چې موسی علیہ السلام دوی له جتمنګ وڑ کلوې ګړې تمنګه معشوم له ګړې او ته ما ته خبرې کې داوذ سورث تسلی جناب رسول الله صلی او هر یو او په دې باندې وو اخیات ذکر کوي او چوکره میا وسلنو څنګه دې تسل متان گاور سرت کې هغه دې دوه مصاليب او دې ملاک الجاهدين شي چي چا ایمان راوړې ووحدين نواغا اللہ خلاص کری او چاہ انکار کرے نواغای اللہ تباہ کری او باغی بات واقعات ذکر گئی توازی من اللہ پوری کی بمانات دی حروب و باندے تلکا یادو کتاب المربین دا یادو ناد کتاب وازیدین لا لگا باغ یون نسگان مہم کی ولوں چمون بین ذکر کی اشارے دل نقلیہ اوتا سری صورت یا دل نقلیہ زیادتی لا لگا باغ یون نسگان لا یقولو مهدینا شاہ زندہ کے خلزان د جنا چې د ایمان نراړي سورې آراف کوم د میات کی ویلیو چې د ایمان نراړي نو زانه ما کې لال لا کبا کې نو سکان لاي ګل مؤمنين ان شان ننزل من سماه آیاتان که هوږي زمکان روه بني ګمږه په دای باندې برنا عذاب ایتن مخه عذاب کفوغشی زمگانو راو بلی و مگا بدای بانده برانازاب و ظلت آنا کن لا خازین و و گردیش دونا زیدی تا عجزی کونگی و مای عظیم من زکر من الرحمان مودسین نزی راقل دیتا تا زباند درود میرا بان بادشان تازا القانوانيانو مورزینا ماګر دای داغینا اراس کیو فقد کذب تاحی شرادای تکذیبون گا وسیادی مم باو ما قانون بیا ساتون زړه اجراب شه دا خبر دا غسد چې یو هغه پورټو کې ڈائی ڈوکی کو لیل ماسکاری کو لیل آوالا میراویلال آردی آئی دائن کوریز مکتا کم امبت نا بی آمین کل زوجن کریم چڈیر زرول کریم کا پدی کل جوڑو تا ستا سنا این إن في ذلك آل آياء يكينان ديك دلائل لئي إن في ذلك آل آياء يكينان ديك دلائل لئي وما كان أكثر هم مؤمنين دي أكثر دين دي مؤمنان وإن ربك الله الله العزيز الرحيم يكينان رب ستاهم دي او دا ایاد بیا بیا ذکر کئ واخیا ختمی نداءاتونه ور پسې راډی واذ ذا رب قوم موسی کلاجه आवाज رب ستان موسی له سلامته انیل دل کو مظالمین لاړ شاه قوم ظالمان تا ظالمان تور شاه مساله او بیان کا زګافیرون او داغه مرګوی ظالمانو قوم ما فیرون قوم د فیرون طالعت ګولې د ځان بچی ګونا نا کانلو موسی عليه السلام او ربر زمان زایری جماځ دای بازارو جګی ما لرا او څنګه یې زما سدا ولای ته به کسانی زما جماځوا ارسل الالهنا نوله گا ست تیار نله سلام تا ارسل الاله روز چما سلام گرئی او زما کارتهال زما تعوذ کيو ها ارسل الاله نوله گارن تا سازه وله مله ی زامبو دکړه بومه باندي زنده با کاوی یو تلونه موزی ارګ ما چوبو دي ما لرا زمب سمانا نو سو گوای ما نا ګونا رمانه دا وانا مریا زمبون دایل رب ما باندې ګنا ده دي سمات له دایل ما ګنا ده دا نوې چې ما ګنا دائی لعب ما باندې گنا نو دی نو مطلب دا دی وَلَا هِمَّا لَيَا زَمْبَوْنَ دائی لرعب ما باندې گنا دی سمت لبن دائی بخیال, بخیال ما گنا کنه دی دائی بخیال باندې ما گنا کنه دی فاقا کو ایم تلوم دی هرئی ما چه ما او د مرګ د نیارې ده هماد لا و دادې چې پدی اړې ما ووځي او ما سلامو په پار شي نو ما سلامو د بیان په پار دي شي نجارون را سره نو که ما ووځي ما سلامو باندې پاتې کیږي کها او که ګنا نه کړې ته دای په 25 ګنا ده دا مرجه پیغمبر ګناګار دا غي په خیال ګناو ده معنا دا والو علی ظنوب دایلار په ما باندې ګنا ده زې په خیال فاقا فی ان یظننا دغه امام راضي رحمۃ اللہ نے معنا گئی ظنوب فی ظنہم دایی لرا پر ما باندی ده دا دایی پا خیال ده فاقا بو ایم تلوزنو ما چوبو ودی ما درا یو مانا دا چه ما گناه ندکره دا دایی پا خیال گناه ده دویم دا وَلَا اُمَّا لَيَا زَنْبَوَسَ زَنْبَ مانا ده بوجو ولهم و دعیا زنبان دعی ما بانده بدلا دا زگاما دعی نه سره و جلی دعی په ما بانده ولهم و دعیا زنبان دعی لرا پا ما بانده زنبان بدلا دا فاقا بوه یک کری انه زه یعقی ما, ما چو گوش نی ما مانا دا بوجه لگا شار دارو کی راضی تلخیص کی راضی بعد اما اندماج کی وقلب فی اجوانی گانی او تد بہل الدهری زلوبا وقلب فی اجوانی ہگانی دش با گزخ بل زیز میں اڑو مرا اڑو ما گویا کہ ز او تد بہل الدهری پې جن شنه رمزه په دې باندې په زمانه باندې بوجونه جوړه ځکه معنی ته بوي د شپې سترګې اړه و ما او سوچ کوم چې زمانه تا کې په ما سره بوي جوړه وانو بلې جوانګه مې سره بوي جوړه تیر کاله نعمتل دا ولاهم له یا ځان بوردنه دای زرا په ما باندې بدل بوي دي فخر ري يكلوم مزهري جما چې ما بکو وجدي دای په ما باندې بدلاوه بوج بدلاوه ما په وجي زک سره دنه اوجمه نو زم په ما نه د بوج ونهم نه يظرب دای زرا په ما باندې بدلوا فخر ري يكلوم زه یره ما چهو بودنی مالا د زه گدهی احماد سنه و نو گزل آرشم زه ما صلاح بیانو ما نو بما با انده بدل او ما بودنی او ما صلاح با بادشی را لا سلام را سر مرگره کا که زیو ما بصالمو بانه پاتېږي یا نو ما سره وګا بیا نیګي يو وانا ما مَيَ زَنبُونَ دای رَب ما باندي بدل او ذا ګُنا نُو زګاګر ګُنا نو نيته به ګُنا وې لهو ګُنا ورته نو یې خامو ته وې لګا سورې آت نمبر چالیس سر ریختمان گو رئی نواز دیو مئیو سورہ توہاں آت نمبر چالیس سر ریختمان <coughs> <coughs> وَقَدَرْدَنَا نَرْسَن فَنَجَّنَا گَا مِنَا الْغَمِ وَفَتَنْنَا يَحْدُونَا وقطن د نن زن تا وجلو د دينه او تن فن جنه نا گامین امر غمې خلاص ګمږه تار لږه غمنه دنوې وقطن د نن زن فن جنه گامین زمبي دا ګناه د سر نهونه زازې او ګممو فَنَا جَيْنَا كَانِنَا الْغَمِّينَ وَفُلَانْسِ گَمُنَكَ تَالَرَدَ غَمْنَوَا وَفَطَنْنَا كَفُدُونَا دین دا چه موسى عَلَيْهِ السَّلَامِ اِرَادَ لَا نو نَوَا قَدِي نوچه اِرَادَ لَا قَدَلِ نِي گِدِي نواغا گُنَا نَدِي گُنَا عَلَيْهِ چِ اِرَادَ لَا او چې اراده غوناه د دې کړه نو غوناه او نو څا دې اراده د غوناه وکړي نو بیا دا څنګه غوناه چې هغه اراده د غوناه وکړي سورې عذاب دین زمایا توغړې ګارتا کې ووي یانشته ما سي بارا سورې عذاب آه نمبر 53 زمو بین زمہ سره آزادو و او دغه نه ابای مواصت اند الله فیلم طالم ابراهیم وه و نه سال گنجنان دی ما ارتاعات به نيشت له دا سبان دی ګنا با مسګي چغتا شوی تا سوفاي بعد ولا کې ما تامد کلوبو ګم لګين ګنا دا نه چ کس تو کو تاسو جوړي نو موسا علیہ السلام کو ارادہ قتل نہ وا ارغو سوق ورک ان خوب سراغ د نو ساو کو دو داغه بو ارادہ گناش روزا کی سړے پېره غوبوس کی نوغه ګنګار دے هغه دې ګنګارو نبی موسا علیہ السلام کو ارادہ قتل نہ نو گناہ گارسنگ سچوئے پاما گناہ دے درے ما دا چکتا گناہ دے نو گناہ تا نیمت دا بیا کفر دے بیا نوشاہ دے سلام دی تا نیمت ویلوی سورا اے کساس آتا مرسا تراؤگوری ورلسما سورا اے آیت نمبر سترہ واللسما واللسما یا سور اے قصاص قال ربی بمعنانت علی فلن اکن زیدہ لیمظرمین ویموسی علیہ واربزمہ بیمان انتالیا په سبب دا چې تا ایمان له کومه باندې فلان هر ګنا زهیدا للمجرمین چربانش ممزاد دي مجرمانو نو دې دې مه ترنه نو کدا ګنا هه نو بیا موسی عليه السلام ورته نعمت له وې حکم خدای چې راغل بسړه کې کاغلی شي دغه وی موسی عليه السلام یو ډیر ګناه کړیو ګناه سکهړو کپتي وځلېو نو چې کپتي دا ګناه دې یاو خوغه اراده د قتل نو وکړي د وین دا چاغه ورته نعمت وای ګوزا ترنې مټ دام بیا جوړون دې هر چې نعمت ورته وای دا چې قران او تبخپلا غمو اچیت آسی او غمو او دا غینه مخلاص کړي د دې وجنه ټول کتابونو ذکر کړي انبیا معصوم دي او دا غینه ګنا نه کیږي ابو منصور ماتریدی شرف اکبر کې صفه او کندیر شمکه ذکر کړي ذاغ قول والانبیاء معصومون من کبائر انبیاء لیمونسلام معصوم نیدلو یو گناو لنا انبیاء لنا لیو گناو لنا نکی گی پا دیسا غائر نو آگا وی وان مرادو منا سغائر مراد دیسا غائر نا او دارات لیب مباہ باندی ہے دارنگی اپن منتحی دو اشتما صفا کی ذکر گئی والانبیاء و منظرونان سغائر والقبائر والکفر والقبائر انبیاء علیہ السلام دو سغائر و قبائر و نا دو کفر و دو کبائر و نا پاک دی داگئی نا نلوی گناہ کی کے گناہ یدا ان بیا نه گناہ کی یدا واجب ال اطاعت سمګه شو مرامون کلام کی عبد العزیز فرهاری صف 23 د مشتمه کې ذکر کای وال مختار ان یانو ماسل مونانو صاحب سی شیطان زما بلې بعد مختار اندازار چن بیا وانل الْقَذِبِ وَانِ وَالْقَبَارِ عَمَدًا وَصَحْوَانًا قَبْلًا بَيْسَدِ وَبَعْدَهَا دارانگی انبیاء ده گناون و پاعت دی که قبائل دی که سخائل دی که قبلًا بیسد او که بعدًا بیسد دی دارانگی انو قدر د ایمان ابن تیمیہ رحمد اللہ لے صفحہ ایک سور اکاسی کی اغاز کر گئی ہے چھ پدی ابن تیمیہ چھ ان عصمتو لم تسبت اللہ لیل انبیاء عصمت ثابت مگر انبیاء لیم السلام لاد چھ انبیاء محسون او پاک دی من حاج سنت النبویہ درن دل زو وایس او 75 کې اغم ذکر کوي چمباله معصوم دي تذکرۃ الابرار والاشرار د پیر بابا هغه وم زو پکې هغه د سخت دی هغه وې نبی را بوی کا کبیر نسبت کردن کفر بوواد پیغمبر تاد گنائی کبیرہ نسبت کول دا کفر دے کفر دے دا برک آدھیا دا پوری تلے ہدایت الامرار کی ارسانو در شمس آبا کی ذکر کئیو اگوئی الاسمت و واجبت للانبیاء کلیم قبل النبوت و د ګنا او نه پاک ثابتو دا واجب دي ز انبياو ز فار جخل کوي زګان بیال مسالم پوند د ګنا نه پاک دي مخکزه نبوت نه او بعد پس د نبوت نه او دارانګه او وی ولاو جو ورځ نه منول کبیرتا لا جز فضا انبیاؤن من گنائے کبینا سابطول جائزو کردو نو کفر باتهم جائزو کردو ابو شکون سالمی التمہید سابت ریعتر دریع یائمہ کی ذکر کہی وقال ان الانبیاء کانو قبل الوائیم انبیاء آل سنت والجماعت وائی انبیاء امر که د انبیاء و انم اسمت اواجبه فیق الانبیاء او اسمت اواجب ده په د انبیاء المسالم کې روز مانی ذکر کای هر څلو پاوستما صفه کې چه اسمت انبیاء او واجب ده دا رمې قرطه به اول جلد کې سبا تین سو آٹو اگا وئی وقال جمعور من الہقائم من اصحاب المالک وابی حنیفہ وشافی رحم وماللہ انہوں معصومون ان سخائر کلیہ کا اسم دیم من الدلو طول ایمہ وئی چنگیال مسلم معصوم دا غیر گناہ نکی گی مجموعه رسائل کی شامی درسات 15 سال سالو ختمه سمه کوي چې هغه خبره چې هغه خبره چې هغه ترجیح لایګه ده او باندې اعتماد کیږي هغه چې هغه قاضی ایاز زوی لزا چانل انبیاء معصومون ان صغائر قبل النبوه و بعدها صحوه و عمره جام بیا د ګنای کبایر او د صغایر نا قصدن او سواون هغه پاقتی مانا بده منو یو لسمه صفه کیږي جام ګیاله مسلمان معصوم دی د صغایر او د کبایر نا دان بیا له مسلمان نا ګنا نه کیږي او غی معصوم دی ذګا کباغاین ګناه کېدل نو غي بیا واجب الایته دي شو دارنګ شرف اکبر په دې کلام کوي چې بیا معصوم دي ايو کان او ايام صباح کې نانو وان انبیاء ان کو دمذغونه ني صغار کتاب توحید ده ایمان بخاری داغی شرحا زودی یو عالم لکلی دا دری اتیائم صفا کی اغزی کرکی وستدل بیه بعد الجحلت صدور ظنوب من الانبیاء و هاده المثلت و طویلت و, و ان منیتا قدا صدور ظنوب من الانبیاء فروا کافر بازنچا اعلان او بدیل دلیل نیولای شه د انبیانو نه ګناکه هغه وایو حذاب خبره زا وه خبره ز ما په نس زا شه سود دا کی دو سات دي انبیانو نه ګناکه نوغه کافر دي زګه واجب ال اطاعت دي اباقات کې چا شای اسماعیل شهید رحمتہ اللہ علیہ صبا چوونک ذکر کای فل اسمت المطلقه تو ظائره تو دائمۃ للانبیاء اسمت المطلقا هغه د ګوهرونه غیر صغائر نه اېدان بیا او لسابقتی دی. اصول دین کې محمدی په محمد میامد الکریم اغاز یې کې قالوا الرسولون جما انال انبياء والرسل ما سن من الكبائر ومن الذنوب والصغائر بطريق القصد انبياء المسلمين الصغائر والكبائر نباغدي دا غنده غنادكي عقدي باندي ووت كلام ياكاي ذيرال الوي ديبلي گوراو ان بیاله والسلام گناو نه ردی کړی زمد د تبمانه د بوج نه پهمانه د ګنا پهمانه دا ونه ملی یظم تلرا په ما باندې بدلوا یری ګما چې ما د وګنیو ما سلام پاتشي تانک اللہ دی الله چریندار سمودا زایدار شې زمام په دباې له <سؤال> موږ ته تاسو به ودی څنګه یو را شې د هونتانو توایو منګار ستاسو د رګ مرلو قات همدار مسئول ربد العالمینه دګه شنی ید دروازه یو اسألسم ما نا بنی اسرایل دلا غدیو پریواقم سابا بنی ویوارتا فیرون علان ربی گفینا و لیدار آنے پانلے تا مانگا پتبر گورگ ما شوما احسان بیزوادی تا مانگواردو کمیلو کڑے تو اس رالے اور ما تا مقابلہ گئے ما گو دار احسان کڑے ویوارتا بیس دوینا مینو او درنګ دې نه تا په موږ زمګه وګورګې د امراستان چټګا دنو او فاطا په لته دی فان تا کار کړو تا کار ستا وڅ تا کړو وهان د مینور کافي دی نو ته څنګه کار کې تا کار کړو نو کار غا کار چې دې کړو کار نه چې سکار او يرې ابهان گئی لټفخیمه ځاړې نوې کار دې کې دې متاي راي زباني غوریا لو ما خپل چې پلان یې ځاګړتنه کړل ته واه الحمدلله چې چا ته تعلیم زمونږ پن ما ته ځان ماروضه خو زبستار نو و چې طاقت یې کار کاټي کړی را کاغه ویلا خلک پکې پکړټو ني قالا انذر ربي کوي او فانتفال تا جلتی فانتان و آنطا منا رو کافی ریگن این کارگڑی وستا کارستا چتا کڑیو او تا دینا ان کارگی موسیٰ لیسلام یرائیو و آغاز لور سڑی ریگن کلی یریگی آور دوئی خالا باندو آئی زن وی موسیٰ لیسلام کارگڑی وپانو آخی و آنامنا مغالیگن و آنطا مغالیگن زوماستا د وروښانه وروښانه درنه اوس راغلم که سکه نو لاس دې آزاد دې زوګا ا د دې وې تا کار کار واو هته ما جز کار کړه سکارو نه کړي هه تو زماسو وای ما معلوم دې په وړانده معلوم دي کعلا فااندو آئذان ویموسا الیسلام ماه کارگل و باگا واخکه و انامینات زالین او مزاده ایراغون کناغیلا یا فااندو آئذان و انامینات زالین ماه کارگل و باگا واخکه و انامینات زالین و مزاده روک او سراغلن کسکی لازدی ازاد دیزاو کا تب ایساو کے زلالت بگنو مانو باندی رایدی زلالت بمانا دی هیرے دو باندی رایدی نو مانا دا قالا پالتو آئی وی موسیٰ علی سلام کار اکار کڑیو پاگا وقتی وانا دنبالین وی او زوست پایو لرو چونهه و عمر ز ده یرهونه و نې سات اوسړی په خوا چرته کې او دلالو می څو ورګړو زما تارا درا یاد کړو زما ز سر ما خبره نا دا وانا بذوالین عمر ز ده یرهونه ګناه اله زلاله اومانه دې سور اے بکرہ دو سو بہاسی ہوگو رہی دو سو دعا پیائے میں آتا نواندے وئیہ میانز دا آیات کے وستشیدو شہیدین میوے جالے کوم فا علم یکنہ رجلین فراجلو پوتو ګرایې دا ملو ګرار ان تزلا ای داو ما ګیرش دی اوی دی دوار نا دا نه چې ګمړ شي یو وا ان تزلا ای ها نو ځالانه په معنا دې دو مانا دا قَالَ فَعَدْ دُعَيْذَنُ وِي مُشَالِ اسْلَامًا وَكَارُ كَلِوْا فَعَمَ وَاَفْكِ وَأَنَا بِنَا دُعَلِينُ وَمَدْ دِيرَ هُلْقُنَا غِلَا مَاقْوَا خَبَرَيْسَرْنَ هِيرَوَا تَرَا تَرَا يَا دَكْرَا دو مانا قَالَ فَعَدْ دُعَيْذَنُ وَأَنَا بِنَا دُعَل او مزاږه رکی دوه ناستانه زلاله په مناده رکی دو ما غکار غړو په بیاستانه رښیوما اوس راغلې ما کس کې ملز دي آزاد ته چې سگه نو ځو کا ما نووکه غکار غړو په ستانه رښیوما اوس راغلې ما کس وَأَنَا مِنَا الظَّالِينَا وَمَذَا دَرُكْ شَوْنَا اصْتَانَا زَلَالَتْ بُمَعْنَا دَرُكِ دو امن قتبہ مانا کئیو اگا وی عرب وی زَلَ الْمَعْءُ فِي الْلَبَن او باق پایو که روکشوی زَلَالَتْ بُمَعْنَا دَرُكِ دو وی زَلَ الْمَعْءُ فِي الْلَبَن اگا وقی چکالاپایو کې بو واچي شاو دو کې بو واچي اونګو بروکي شي آغام د پایو په شان دي شي نواروې زلال ما او فين لا باس پایو کې روکي شوې دارنګ زلالات په مانادر کې اشارو حشارو داربو کې امرازي او شاعر وې شرب دل اسمہ تاز اللہ اکھلی شرب دل اسمہ تاز اللہ اکھلی کذا کل اسم یعظب بلو پولی ہمرا کے سشاد کے پیش گئی شرب دل اسمہ تاز اللہ اکھلی ما گناہوں گا شراب نسکل ترد پورے چزمہ کل رکا زلالت بمانا دروکی دو شرط الاسم حطا در لاکلی ما گناہو گرد زماق دروک کذا کل اسم یادا ببینو قولی هدارن کی گناہو نسرا جرمو نسرا اکل خرابی نو زلالت بمانا دروکی دو زلالت بمانا دروکی قرآن هم ذکر گئی گرن و زائن و کین لگا سور حال میں مسئلتا آت نمبر ارتالیس اتصال احتمان گورئی پنز اول آیاتو ندی پنز وشتمی سپارا اول آیاتو ندی اول آیاتو ندی بانو آزمنا کا مامنا من شهید وزمان امم آگانو یدون من قبل رو باشید دائنا آج را ملکون پکوار سلالت پماناد رو کے دو وزمان امم آگانو یدون من قبل رو باشید آج زری رحمت کول په خواږه زلالت مانا د روتې دوه القران ګوځایو کې زلالت مانا د روتې دوه ذکر کوي انان سوره انعام آيت نمبر 24 سلیشتم وذالانو ما من قبلو اور دارنگي اعزاز جلل الله الارض ايننا لبي خلق جديد سوره اعراف نمبر 37 او اي نمبر 33 زلالت په معنا درو کېدو زلالت په درو کېدو سوره قصص اج نمبر 75 په 3 دارنگی سوری علی فلام سے ادعا آیت نمبر دس آئیت زاد ظللنا فی الارد اعنا لفی خلقن یدید آیا کلاچ رچنگا با دنیا کی آئیت مجمع بیعب بیدایش روی کی شور دارنگی سوری مومن سلور اور یائی محات آئیت سوره آخار آدم برا تایویس اتوشتما زلالت پر مانا در رکیدو نو قرآن امگن زای زلالت پر مانا در رکیدو ذکر کرده زلالت پر مانا در رکیدو ها دارنگی اشحار داربو تلخیص کی رازی غدایر مستجراتو میلن اولا غدايرو مستجرات دل غدا تزل لو کاسو في مسنا او مرسلي تزل لو کاسو في مسنا او مرسلي هغه کیسا خپل ډیل هغه پټي تاغوي ستو کی څاکونځي شي وی دي او فارو اگر ویختې پر شویې باغه نورږي نو ځاله په مانا درو کې دوه معنا د تدا دا قالا با تو عاي زمي مصاله سوابه ما کار کلو باغ واس کیو انا به ځالينه عمر زه دا هر چونه ستانه اوس راغلم کڅګه لاس دې آزاد دې ځاو کا دره ما مانا زلالت پا مانا دا محبت لگه سورة یوسف کے زلالت پا مانا دا محبت شده یوسف علیہ السلام رون راغلی او اوپلار دوئی امنا تنراغ بی زلالک القدیم منگه انو تال را بی زلالک القدیم پاگا محبت پا قوانی کې دا هغه مينځي ورته يوسف هغه ځړماده وځي دا ني زوې زو ها کې او وجدك ضلن فدا مونږ نه او تا لران ني نه ګوګ د پنځین سارا په مراده محبتو نمانا دا قالا باځه ازان وی موسیٰ علیہ السلام ماغا کار کرو پاگا وقی و انا من ازالین و مازد محبت گوند دا مظلومان و سران زمان دا مظلومان و سرانین زمان دا مظلومان و دا ماغا مظلوم و ماغلا سو ظالیب لانی سو کوانگو آمین وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ أُذْهِمَ مَظْلُومَانُ وَمَظْلُومَانِ صَرَاحَ مَا هَذَا مَظْلُومَانُ صَرَاحَ مِنَ الْقَوْلِ نُدْرِي مَا نِيَ شَيْءَ فَأَفَا تُؤَيْمَنُ إِنْ شَادَ سَلَمَ هَكَارَ وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَمَذَلَّ ماغکار کڑو پاگوخ کی اوزر روکشن او مستانا کس راگل ام کسکے اوکا دریم ماناو آنا مندوالین او مزر امینہ کونکونا دا مزگوما نسرا ففراتو منکو نوزو تفتی دا مستاسونا کلا چیر ایدم ازستاسونا نو پارک تا الله رد ما بغمبري هرې درو ما دغه لږه شو او دنه مګو دې زواد په ما نه متون کې تامین دې له تحکیرو چړیا دنه مګو دې پر ما ځادي شتاګره دا لګل روډه په لیدا دات په ما ځادي خدا ډو تا له چاته و دا هو زما قوم غټل دا تم وړل دا مال دې په کرا کړن شالو شو ورته کاندې متم تمونو عليہ او دا نه مې پوټې دې زبا دته پم ما ان وخت پتا بهه د اسرائیل او تا ولا مان ګډي بهه اسرائیل زما قوم غټل دا او تا پړل دا دا هو زما زقوم غټا وا انا بطا دنيسرايل وي فرون شو دردم مخلوقات د من سره قال موسی السلام دیو تو مصر وانو لاسوک رودای ورک یاسوک پاجیو مطلب یې دا ده شدار سر زکو مات موسی علیہ السلام کوته کم زہ ناراض شوو شو تا عالا رب سماده وز آرده وی موسیٰ لیه سلام پارگوگیز آسمانو دسم او دا آچا میاند دی دوار کدی کتاشو یکین کوئیو بینا اومان سان برا وال اولا روزیو ارگئیو سان اکاتا وال اولا ارگئیو میاں سینجسو بی نوگای لهم ارگئیو تالا اومد ارگئی پکیٹ اده چترمات وائچ تالے روزی دار کڑی دا او دوڈای می دار کڑی دا تالا هم روزی دار کئی ستاپلا رو نکلے وار دا وما بینا ومایل کل دمو او دا چې دیگی دیگی گیتا سویا خینگون کی وما بینا ومایل کل دمو کنین کالالی من حول اووالا دستمیون ویوی آ چاہتا ویوی چاہتا چاپیر اته نمازتو زګرته دي سړی کو کیا نه سیب سره ناسمو سیب سره ناسمو سیب سره بناسمو ده ټول عمر سیب سره ناسکی غالا لمن اولو ولا تو سمیون بیا هغه چاته چاپیر اته نمازتو انا داس دمیون تا سنوري د دې خبر الله د تاوکی دی و سياو قسم 2 او مسحري کوي موسى عليه السلام بسې قال ان موسى عليه السلام ربكم بالغ معرفت و رب وا بعث الاولين اطفالكم سرطان استو بنو ايته کې کوي دي بدل شي کله چتا دهم تدين او د او مجلس صلاح شي اغته مساله بیانه او دلیل کې دای ملزم شي دای زه بیا په الله راه نيه نو دای بیا ته کوم مسخري شروع کی یو بتمغور یو او مړه دته وره هدا دغه وېسوي بل واغدا به دغه وېسوي بل واغدا ما وې دابه نه بدیاړی و تم ملامتا که یا مخبلا خبره پره داما تو وردوائی خبره دکا دا موسیٰ علیہ السلام ملامتا که ینا او اغاو تا آغا دلیل وی تا تا پوزو گو نوڑای سو در کئی ستانا برا والاولا ورگئی کتا والاولا ورگئی مینس کی تانا اندار کئی وردسی وی قالا ربگم و رب آبائلگم الاولینات وي محمد عليه السلام بارږه تاسو او بارږه مشران تاسو دې باندې قال ان رسولكم الذي ويغونه ان الرسولكم يا فيندا تاسو پیغمبر دې د راستوي حراميو دا نه وي چې رسوله زمن پیغمبر دا تاسو پیغمبر وې ان الرسولكم الذي وير ورونه دا پیغمبر چې تاسو ته غلښه ده لمحو نو ته دلونه قالا په مې سرګو ان مغربي ویفو ساده سلام پالوږه دې ماشکو ارعو پالوږه دې اخري غواالو ومابې او دااسو چې میت دي دوړو کیوي یاو تر په بن تر ارت ام ګورډن تا خلنو نو که تاسو کې اخلي زګا وی ان رسولکوم علي و سلام علیکم لمجن دلې ونه موځاتې تر باندې راغه اوس موسی السلام ځاتی جواب ورغی تپات علی ونه وای کتا کې اخلي نو ته په قالا لون د تاقال اعلان غری وی ور هون کطاونی و بللا بهر زمانہ وګړو ما تالاده کیدانو ژیل کې بله واچو قالا س موسی عليه السلام هغه رات لګڑی ما تاط پر او چیخګار واتی قالا با را ولتا راړه دای ګون دای کناځی امام رازی په دې ځای باندې لیکي قالا و تو کا بیشه نبین امام رازی لیکي یا جوو ما تو رجل نم سوی ځایه مقام وو جایزی چستا مقام میمانو او داس ځای کې تخ پر مقام او حیثیت کې قالا فاطمی کنت من صادقین و يرونه ران اداکه ذریشتیننا و اردولام ص فایزا صبانو بیننا نا صبا دا وا زاحکارا مرسال السلام امصا اردولا فایزا صبانو بیننا موسیٰ علیہ السلام امسا گرزو لیدا فَإِذَائِيَا صَوْبَانُ مُبِنْ نَعْسَوَ دَوَيْسَ دَا خِعَرَا گُرَ دَغَد موسیٰ علیہ السلام وَاکِعَ دَ او علیہ السلام امسا گرزو لیدا خواندی سوئیو چکرم موسیٰ علیہ السلام امسا گرزو لیدا نواندی وئیو فائضایا حیتون تصار ناسا پادا نرمار چمندی والی حیتون تصار سورا ایت و آحا آت نمبر بیس شنم و گوری سورا ایت و آحا سولو آم پاراش نمبر بیس شنم نحن تويق وما دلك بيمينك يا موسى قال هيا سايا توقع واليها وحس بها على غممي وليدهيا معارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها وإذا إيا حيات تسا ناسابلا نري ما او دلت وي فإذا هي صوبان مبين ناصف داواج داكارا يو ضيوي حيات تسا او بالضيوي فإذا هي صوبان مبين زكا مقامات جدا جدا دي يو قواه دربار دا الله دي بل قواه دربار دا فرعون دي دا ارلا با دربار کی حیت انتصار بچه دا فیرون دربار ده نبیاد دیوئی فا ازایی صوبان و نبین داش دعاوه یو زیوئی فا الکا ها فا ازایی حیت انتصار دا نره ما رچ او بن زیوئی صوبان و نا صاحب اتاه احکارا د ک یو هم ساده یو زای کی حیت تصا او بل زوی صوبان نو بین یو زای د الله دربار ده دربار در خداون دی او بل زای دربار تو فرعون ده د الله دربار کی حیات تصا نره مار ده و چې د فرعون دربار در راغی را را را فائضای صعبانو مبین بیا اجداعا دا مواهید تویید خاوندن دا کسی زکا قرآن وی اشداؤو علا الکفار روحماو بیناهم دکا فیرو ترا سخت روحماو بیناهم میرا بانی بخبن موحید دیر عجز دیر کامزور دیر تا بیدار کو چې کله د مشرکینو مقابله کراوی د جهاد مقابله رااله بیا ازداد صوبان نبی هند چې کدر د فیرون دربار دی نو دلته وای فایزای صوبان نبینا ناثبت اځکارا ز کدر فیرون دربار دی چې داو نوری چې موسا کمزور دی ونزاید اویخ کلاس ناسا بدا تقس بینو دفارد کتونگو قال للملائح حوله وی فرغون وزیران تاچ چاپیرات دنناس حدا ساہر نالیم داد جاد گربویا گردلتا وی قال للملائید وی فرغون وي اِنَّا هَذَا لَسَائِرُنَا حَلِهِمَّا بَعْدِ جَادُ گِرْبُوَا سُرَعِ عَرَافِ لَقُوْقُوْرَئِ سُرَعِ عَرَافِ نمبر ایک سو سات یاوصل ون سُرَعِ عَرَاف نَهُمَسِ بَارَا نواندہ سوئی سُرَعِ عَرَافِ آیت نمبر ایک سو سات فالكا صاو بيداي ي صبانو بين ونذايا تهو فيذاي بيضاو تن نافرينا لبار چکه مرګرې ناس دي در ناراضي قال الماومن قومي فرغونا و ما دارو دو قومي برونا ان ها ذا لصاهرنا یاقناً داد جادو قرقويا قول دلت اعرامك وي قال الملأ من قوم فرغانا. مالدار وي وزيران ووي. ان هذا اللصاير عليم او شعراك وي فرعون وي قال للملأي ان هذا اللصاير عليم داد جادو قرقويا د نوې فرغونوي دوي وزیرانو وی. سم مطلب اول فرغون خبره کا دا جادوګر دی نو چې فرغونوي جادوګر دی خوشاټار و ودا جادوګر دی ودا جادوګر دی خانو په چاګرته له زامیدار دی وی الګا کډونډای داړه نو هغه الله با تین ګړ په نو راړل د هوګه چې وی په یره دا کوو ډیر ښه ده نوګه د سره کو شاټاری چې ګمو نوګه یو میه یاره دې با دي کو ډیر طاقتور ښه ده دي کې آی رنده اوس بندا دا ډوکی ده سره می ګړ راخای سی په تو سره دې باد بیا خان تلو او زمي درته ويګه سپکړی راا بیاغه باندې ګړ پکړیو چې بیاي بینګن باندې راړل نو دی وای کوم مړ داسه تر اوسه دا پکړیو دا ټول نو هغه کوم خوشاټه ریته ور سره نو غوي یوه دا ډې बेकार شه تک توري لکد جووره ګېډه سړی له پارسایو uda سي کای ادا بدی شورو کا ا زمیدار خوشاټاری ته ویمره پهونديواله سپات کوړنه باځوای راغو ته زغږه د باټی غړونو کار دې په خپل خاندان فلي نو کاری چې خان سو ای زباغه وا دا یو نیم د خان د فلي نو کاری دا خوشاټاره د چا ته هکو نه وی رښتیا ويون وی راجبر باچا سر وزیرو میربلو وار سره یو ملګو شاتار غوندی مولا لاګا باور سره ګرځید مولا د بیا ځا آره مولا دې چالاکاو او ها ځای کې دې پړول بادشاه وزیر سلا وټال ویاله کرازره مولانن ملامت کوو وین څنګه به ملامت کوو و دې مولا د اصلبا دا شونده بریګو زموږه لاسه شونده لګی پرېګا غاغوني اخطاریدل دای چې اسټابل دراغه وی قتل دې پوه شو نو د اعلان د وزیر د اسپه په علاقې پرېګا دا اسپه وا عینې علاقې پرېګا دای جلال په اسونو سوار شو باڅان مرګ دې وزیر ور پسې د ملاشه ور پسې بادشاہ پشاوکتل وزیر دول بیرگلان نو آگو گے ہو جی وید مولا سیب دی اصده لگو گورا نو جاگو شاعتاوکتل ویساہیب دیخو دل خان دی نو بادشاہ و آزوارکو مولای سیب دی اصده خان نو مولا آز ورلاو آزوارکو وی د بیربلخه اس که دا شیخ یاریزه کا خاندې هغه یوقدر داغین لکای پېد دا د کای بیا خوشاټاری ناز به دا سید داسی او سید پدی خوشاله چې د سید سره ناس ته ما فرعون وی قالال ملای هو دویننا هاذر لشاعر علی ما نوغه وزیرانو وی قال المل حلویا مان تارو وی وزیرانو مين ته مي فرمو نا ان هزار لسايو دا جادو يدا जादू ور دي يرادا گئی چې تاسو لرا د زمګي تاسو نا په جادو باندې بمانه تاسو ګورو نو څنګه کومو تاسو سم شو رغوي تاسو مر ترنالي وي قارو ارجه وې دای په ورکدل هو ده وزن فعل اصولې په ریګه قاعده ذکر کړې ده چاغه بال اصلي کبل ارځي وسط ساکيدي نو هو وسط ساکم شو او ورځي شو قالو ارځي هو ایدای را جه زیره وزارت ب کو پیسې ب کو مدسه بهله اوس مدسه والله جوړه کوم کالو اروه کاو و د تمر غ د ل را او د د ل ډه کالو اروا کاو د محلهقد دلار رو د د ل او درې مه اروا کا جل کواچ دلار او ورته دلاره و باس بل مدائم حاشرین ورجا په کلوګي جمع کوم کی او دا دري وړه بتا سره کوي کله به ورته وای مډرسه باندې الله کو کله به ورته جیل کې بده واچو کله وای تاسو د دري زده مولته سمشا ګورې وان بڑا مال مولت مرګو سچې سبا کې غنن را سره وکا یا دوغات فل صحار نابین رابو لی تا ارجاد ګرپوا جما کړی شجاګو ګر منا کا تر زما دم نی اختر رزوا خلق خوشالای کولی موسی د سلام منازره او مقابله کوي و هر هر کی عاشق شوګ اگر چی نازنین عالمس نازهو کې راس بارونه باید کشید وکیلہ د ننځوې له شخان کوتا اېتا سوجم کی دن کې هم غاج منګه تادیاریو ګذ امکانو ګرو امکان نو ټولګا دی وین نو کوي زوره ور کما چرال جادو ګرو وې فرعون تا اې ململ بساج ری کې منګه زوره ور وې ور تا جن او وإِنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الْمُكَرَّبِينَ دا څنګه یو کې د میز دې کامینا ما په هغه بناځای لوخي موخي بسټای راټایو چې ایمان پکې نه نو غیرت پکې نه وو په دا وی غوښالو چې سم څنګه بناځو قال ل موسی تريدتم او چې تاسو وګورئ دوی کو کو بلیاں سا قانون پلو راښوم سا قانون او دېکه سمې زمغه په زرد پھرون ان نامان دغه غادي بو نو یقینا یو په منځه زو را وره ورو نو مساده سلامم سا نا یو مو سا یو یم ده خدنن هم سا و چامسای و گرزولا داغی غار سے ختم کرد فاور غیر سارا دوسا جدین اوه دول شوجا جبیر سے دکا انکی اوه ایده ایمان راول ده پراد محلوقات پراد موسا و ده حارون موسا و حارون علیوی زکا غیواتا معرفت درب کرده چاچ دارتا معرفت درب کرده دا علی کلام کتابی زرتاو کو د توحید زرتاو کو د هغه مې راوا قال اامنتم وی ورتفرون تاسو تصدیق کو دغه مکه دا وینم چې زیجا ز دغه تاسو تا دا تاسو مشراغه چې کو د له تاسو جا د زرد چې تاسو پس سزا پریما کما تاسو لا ساو پی ادن مدان وَلَا و له صلبن قم اجمعين ځان دګم تاسو ټول اول خدای ته وی خوکه به ناس یې په دې خوشاله شو کوڅه کله ایمان بګراغه نو ورته وای لاس او خپې به الله پرې کما ځلان بګما خوه ارث ایمان سروازی چی نو غیرت پګنې دی د یو څه قالوا لا غير الذي سبح نيشت ان لا ربنا من كلبونا من جرا طيب لون كي جرم سوء امام راولهو سراي مؤمن اعتبرت هاي اس کے مزہ کوي وقال رجل منهم من آل فرعون يدعو إيمانا اتقلون رجلا يقول رب الله وچ نئی تاسو یو سړی چغوی رب زمان الله دے د دادا ګورنده په دی وځي سورای مایدا کې یو کم شپې ته ميات کې اورښویو قل یا اهدل مننا الا لنا بننا بیات ربنا لما جاتنا داونګي سورای بروج کې هم اتميات کې راځي هات نمبر 8 سورای بروج وَمَعْنَا كَهُمِنُهُمْ إِلَّهِ اُبِنُهُمْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَمِيدِ آئے و شائر ہوئی رقیبوں نے ربط لکوا یہ جا جا کے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں دا جرم دے چھا اللہ یاد ہے یہ قَالُوا اللَّا زَيْرُ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا اس بات نیشتے دنګاراب زمون تصرن کیو ان نام موندنګ تم صادو ايا فرلنا ربنا خطا انا چې پکداو کی منتا رب زمنا زم خطاګانو او غنا اول المؤمنين د دیو جنا چې مونږ اورت مومिनाړو سرای شو را کی تسلی ورګلا جناب رسول الله صلی بے واقعات سب خاطر مازین واقعات او دا غو تیر شو باندې او دوما سالی ذکر کولې یونی جات المؤمنین او دم ہلاک الجاہدیین چې چا با لاے اعتماد کړے هغه الله خلاص کړی وی چا چې نہ فرمانی کړلا هغه الله تبا پدیو آکید موسی علی سلام شروعا او د فیرغون وګوره گورا موسی علی سلام تابدارو اگلی الله نجات ورگا او دا غمارگرولا فیرغون او دا غمارگری جاہی دینو نافرمانو نو آقی اللہ تباکل تفریق